Egunon guztioi ongietorriaak berri arriarriatiaren sintonian zaudete FMko eu1 puntuortzian edo interneten Eeguzki Hau berrion albistegia da eta temperaturarekin hasiko dugu gure albistegia, hogeita bi gradu dauzka gorentxe bertan berrio zaharren, badirudi egunak aurrera egin ala temperaturak ere piskatxo bat gora eginen duela, baina aurrekin batera ekaitz arriskua ere izanen dugu. Eta beti bezala, Nafarroako kontuekin hasiera emanen diogu gure gaurko albistegi honi 80 udalen babesa jaso du 1512 2012 Nafarroa bizirik ekimenak Nafarroako Foruen monumentuaren aurrean elkartuta 1512 2012 Nafarroa bizirik ekimeneko eta hainbat udalerritako ordezkariek agerrealdia egin zuten atzo ekainaren 16 deitutako martxa nazionalean parte hartzeko gonbita zabaltzeko Azaldu zuten aipatu herri ekimenak larogei tamar udalerriren eta indar politiko desberdinen babesa jasodu, E.A.J. Ezkera bertzalea, Aralar, Alderdi Karlista eta Eusko Alkartasuna besteak beste. Ekainaren amaseiko martxaren baitan erakunde eta udalerrietako ordezkariak bilduko dituen zutabe egonen dela gaineratu zuten horrez gain duela denbora gehi egikendu zitzai elan afarna ziotasuna berreskuratzeko eta aske izateko dinamikaren baitan deialdi bikoitz bat e, de, de, eginen dute horren berri eman zuten e, atzokoan alde batetik erritarrei udalei eta gainontzeko talde zein erakundei zuzendu zitzaitzkien emila bosteundamabi -15, nafarro bizirik ekimenaren ikurra ikusgai jardezaten eta bestetik dei egin zioten pertsona talde elkarte udal Zein erakunde orori ekainaren Hamaseiko marta nazionalari atxikimendua eman die eta bereziki bimila hamabiiko uztailaren hogeita bostean albako dukearen armada nafar hiriburuan sartu ziren bostehunarren urte urrenean Nafar bandera Aga erdian edota dolu sinolarekin jartzera. Eta atzoko beste agerraldi bat Borboi etxearena izan zen Nafarroan, e, bianako printzea saria emateko Antonio López pintoreak jaso zuen saria Leireko monez, monastegian jaso zuen Lópezek bianako printzea saria Felipe Borbon eta bere emazte Letizia Hortizen eskutik Mantxatarra izanik saria berari eman izana eskertu Eta Nafarroarekin lotzen duen arrazoi bat gehiab dela nabarmendu zuen bere hitzaldian. Jolanda Bartzina Nafarroako presidenteak berriz, López gure garaiko artista plastiko handiena eta egiaren margolaria dela esan zuen bianako printzea sariak Nafarroako kulturari ekarpena egin dioten pertsona eta edo erakundeak salit, saritzen ditu. Antonio Lópezek hogeita bost euro jasoko ditu sari honengatik. Baina bereziki deigarriak izan ziren, ekitaldi horretan bertan Felipe Borboikoak egindako deklarazioak baita ere Nafarroako konkistaren bosteungarren urte urrenaren ekarira izan ere E, gaur e, egunkarietan irakurri zandugun legez, e, berakaipatu zuen mila bosteundamabiko konkista horrek e, Nafarroari bere e, destinu e, historikoa eta milenarioa itzuliziola, hau da bere patua Espainia izatea zela eta horri eta mila bosteunda hamabiko konkistari esker berreskuratu zuela patu historiko eta milenario hori, hoi esek izan ziren Felipe Borboikoaren hitzak eta dagoeneko kalapita handia sortu dutenak sare sozialetan eta edabideetan. Baina kontu historikoak eh, albobatera utzi eta berri hozarrera urbilduko gara eta hemen baditugu beste hainbat kontu. Aipagai, ah, lehenik eta behin, Euskarazko ipuinen aur lehiaketari buruz mintzatuko gara, izan ere lehiaketa honen amasaigarrien edizioaren sari banaketa gaur bertan eginen dute, ekanak zazpi arratxaldeko bostetan mendialdea eskolako areto nagusian. Eta Ipuin sarituak onakoak dira, lehen eskuntzako lehen zikloan, Alain Garzia Resaren, Magoa eta Errealdoia, eta saioa Gutierrez Gilien, saioa eta Ainara esploratzaileak. Lehen hezkuntzako bigarren zikloan berriz, Ereide Gonzalez Zabalzaren tatunbi eta Garazi Goldarazena Santezen, herritarren maitasuna Noretako, izeneko eduzienburuko Ipuinak eta bukatzeko, lehen eskuntzako iregarren zikloan, Fermin Arozena Bepereten Andoniri Loa bukatu zaio, eta Maite González Zabaltsaren jainko baketsua Ipuinek jasoko dute saria. Eta berriozarren Euskaraz bizi izen burupean kampaina bat abiarazi dute erriko kolektiboek Euskararen arloan da lan egiten duten kolektiboek zehatz mehatz e, aeka uzalor Euskaltegia mendialdea guraso elkartea zorroka elkartea eta berriozarko udala bera izan dira Kampaña hau sustatu egin dutenak gure irrian euskaraz egiten duten saltoki eta zerbitzuen zerrenda egitea da helburua, e, zerrenda egina duteia da, baina e, parte hartzaileek kanpanean bat kanpainarekin bat egiten dutenek hoiek ezagutzea da helburua eta horretarako ba, parte hartzaileei gonbitea luzatzen esaiez zerrenda horretan agertzen diren saltoki edo zerbitzu guztietara bisita eitea e, Aste honetan zer, eta bertan argazki bat ateratzea, beraz argazki realia izanen da, aste honetan zer eginen dutena, eta datorren astean hilaren amaikatik aurrera argazki guztiekin erakusketa eginen dute udalaren kulturgunean ikusgai izanen dena. zuzen ere, ekimen horretan parte hartzen duen elkarteetako bat, mendialdea guraso elkartea da, eta zuzen ere elkarte honek ikasturtea maierako bazkaria eta festa antolatu ditu, sortzen festaren karira egindako lana eskertzeko. Mendialdea guraso elkarteak eskerreak eman nahi dizkie Euskal Eskola Publiko Berriaren festaren antolaketan lagundu eta parte hartu zuten pertsona guztiei, eta horregatik gonbitea luzatu die ikasturtea maia erako jaian parte ardezaten Baskari errikoia eginen dute, helduden ekainaren bederatzian, beraz etzi, larun batarekin hilargi parkean ordu batetan omenaldi xumea eginen zaie, aurten e, ba, eskolari eta DBH zikloari agur esanen dieten ikaslei, eta horrez gain gorazari eginen zaie sortzenen festarekin bat egin zuten lagunei e, guerdiko ordu bietan Baskari eginen dute, eta horren ostean aurrentzako kale antzerkia, eta da antzaldiaren txanda helduko dira. Beste jai garrantzitsu bat txirrindularen eguna urtero bezala gure herriak txirrindularen eguna hartuko du heldu den ekainaarren hamazazpian aurtengoa hamaikagarrri edizioa izanen da eta goizeko hamartterdietan hasiko da eguzki plazan izena emateko kiroldegira jo dezakezuela da eta hiru euro ordaindu beharditu zue. Lasterkearen egunean bertan ere izena ematen u zuen goizeko hamarrriak laurden gutxiak baino lehen hor Ordainagiriarekin la asterketa amaitzean opari bana emanen zaie parte hartzaile guztihei eta txirrindula baten zozketan ere parte hartuko dute Aurzein gazten e, isialdia zitze ginen dugu orain, aurrentzako udalekuak antolatu ditu udalak, munduko altsorreak hoien bila torri nahi, neska mutilei zuzenduta, abuztuaren seieitik eta abuztuaren hasi eta abuztuaren hogeita lauan amaituko diren udalekuak, astelenetik osstiralera eginen dira goizeko bedderatzietatik ordu bietara eta gaurtik aurrera egin dezakezuue izen ematean e, gaurtik e, kainaaren haabostera bitartean eginhal izanen duzue bakarrik 0 hamabi telefono zenbakira deituz, e, astelenetik ostirralera goizeko zorzietatik herriatsaldeko zazpietara eta larun batetan goizeko bederatzi erdietatik ordu batak terdiaka arte. Eroldatuek hogeita hemertzi euro ordaindu beharko dituzte eta erro egin gabe dutenek, berriogeita emeretzi, be, hau da berriozaren erroldatuta ez daudenek. Argibide gehiago behar izanez, gero kultur zerbitzuran deidezakezue, kultura abildua berriozar.es elbide elektronikoan, edota bederatzi lauzortzi, iruzero bat, sei sei, telefono zenbakian bakian, bederatzi lauzortzi, iruzero bat, sei bost sei. Música Eta udaz zein aisialdiaz hitz e, egiten e, badugu ezin aipatu gabe utzi udako gazteek anpaldian gaztelekuak antolatuta berri osarkudalarekin e, batera Ribadeseiara joanen dira berriozarko gazteak Asturiasera, ekainaren hogeita bostetik, hogeita sortzira bitartean, e, amairu eta amasei urte bitarteko gazteei zuzendua dago, kanpaldia hau, eta hainbat ekimen hartzen ditu, ribadeseiako aterpetxean egonaldia, seia ibaiaren jaitsiera kanoetan, kainoi e, jeitxiera eta bestelako ekimenak 110 euro koprezioa dauka bi e, epetan e, bi tartetan e, m, ordaindu beharrekoa 360 iruroge, euro barkatu e, ba, izena ematerakoan eta 50 euro kanpaldia baino haste bete lehenago izena eman dezakezu ekainaren 10 bi tartean gaztelekuan bertan eta informazio gehiago behar baldin baduzue ondoko telefonozo bakira deitu dezakezue 6 bat zazpi, zazpi irulau 06 bim, bat zazpi, zazpi irulau 06 bim. gogoratu alaber eta gure albiztegiaria maiera emateko. Berriozar irreatiak bat antolatu duela datozen egunetarako ekainaren amabostean eta amaseian eginen dugu alde teorikoa eta aukera duzu eurraindik orain izena emateko ekainaren amairura bitartean email bat besterik ez duzue bidali behar. Berriozar irreatia abildua gemail.com elbide elektronikora. Berriozar irreatia abildua gemail.com Zuen izena bizen eta telefono zenbakiarekin ez da beharrezkoa aurretiazko esperientziarik edo ikasketarik edukitzea izena emateko bakarrik irratxaio bat egiten ikasteko gogoa eta gogoratu erabat doainik da beraz ez duzue eh, aitzakiarik irratiaren munduan ez murgiltzako berriozar irratiaren eskutik. Eta eh, ohar honekin agur esanen dizu egun e, gure albistegiari amaiera emanen diogu informazio gehiago datu orduetan berriozar irrraatiaren sintonian FM-ko eun puntu edo ordu oro Interneten eguzkiplaza.neten.